«Оберайте столик, зараз я принесу меню». «Доброго!» – стримано всміхнулася жінка і нарушила з місця. «Власне, я хотіла розпитати про вашу акцію». «А, вас зацікавило?» – засіяла усмішкою дівчина. «І ким би ви хотіли бути? Читачем чи книгою?» «Я?» – жінка зробила паузу, а потім видала, ніби пірнула воду. «А власне, я письменниця, доволі відома» хоч і друкуюся під псевдонімом. Але в мене зараз певний творчий ступор. І я подумала, може саме ці ваші живі книги розкажуть мені щось цікаве, так би мовити, стануть саме тим зерном, із якого... Ух ти! Одночасно вигукнули обидві офіціантки, які стояли поруч. Це ж треба, жива письменниця! Клас! Захоплено промовила книжниця Анна. А ми ще вчора вас примітили, ні, люди мистецтва таки направду відрізняються від інших. Та не те, щоб, знизала плечима відвідувачка і знову розвернулася довкола. Ой, не кажіть, замахала руками Аня. Он бачили, щойно вийшов чоловік. Він, хоче дуже любить читати, але був військовим і втратив зір. Ну, майже втратив. Ледве бачить образи фігур і світло. То так зрадів, дізнавшись про нашу акцію, а що? Ходитиме до нас, читатиме. «Ось уже обрав собі книгу. Будемо з нею домовлятись. Ой, про що це я? А, то по ньому ж видно, що він звичайний, а по вас, що ви людина мистецтва». «Дякую», – сміхнула жінка на таку бурхливу і безпосередню реакцію. «То треба занотувати ваші дані, а ви можете ознайомитись з каталогом книг, хоч і нещий невеличкий, як ваше ім'я». Жінка на мить замислилася, потім повільно промовила, ніби проспівала. Амалія. От, я ж казала, Віру, озирнулась до колеги Аня. Навіть ім'я небуденне. Ось заповніть, будь ласка, цю картку. А каву сьогодні будете? Буду, всміхнулась потенційна читачка. Узяла анкету і знову рушила на найвищий ярус кав'ярні. Сьогодні жінка пила каву не медикаментозно, а просто так, далі задоволення. Крім того, хотіла витратити на цей процес частину довгого травневого дня, який знову потрібно було чимось наповнити. Вона дослухалась, як шепотілися в нижньому ярусі офіціантки-книжниці, обговорюючи між собою зустріч зі справжньою письменницею. Амалія то роздивлялася свої рукавички, що знову лежали на столику, то блукала очима по стінах, ніби вживаючись у затишність кав'ярні, зупиняла погляд на колекції кавників, потім на картинах із видами Львова чи на книжкових поличках, інколи всміхалася. Але якби хтось уважний і непомітно спостерігав за цією панною, то навряд чи класифікував би її усмішку як веселу, можливо, як дещо мрійливу, розгублену. Невпевнено усмішку на доглянутому обличчі гарної, але втомленої жінки, яка приховує свою проблему. Невдовзі вона побачила, як книжниця Віра піднялася сходами на другий ярус, щоб подати меню новим клієнтам. Літній парі іноземців, які сховалися в прохолоді цього старовинного, товстостінного будинку від травневої спеки. З балкона свого третього ярусу Амалія почула, що дівчина – Говорить із ними доволі поганою англійською, але відвідувачі відповідали на кращою, проте дуже приязно. Жінка знову поринула в спогади, які цього разу замерахтіли в уяві слайдами колишніх закордонних подорожей. Вона здригнулася від раптового покашлювання і побачила поруч віру, яка простягала їй кілька поштових листівок – рукописний каталог книг, тобто людей, які зголосились розповідати свої історії. За хвилину Амалія вже передивлялась коротку інформацію на кожного. Студент політехнічного університету, родом із Карпат, був не проти за каву з цістечком розповідати про звичаї рідного краю і пригоди в горах, що трапились з ним і з його знайомими, чи з туристами-городянами. Жінка подумала, що для вічно голодних і нагородніх студентів акція «Кав'ярні» – непоганий спосіб заробити каву з цістечком хоча це й не вирішує проблеми харчування. стримано всміхнулася і взялася за наступну листівку. Пенсіонерка, учителька з багаторічним стажем, ладна була поділитися цілим серіалом зі шкільного життя. Причому читачеві пропонувалися на вибір історії про учнів, про історію неординарної київської школи, про вчительську долю і тому подібне. Амалія спочатку здивувалася, читаючи цю дещо комедну на її погляд саморекламу але потім зітхнула пенсіонерка певно потребує більше спілкування ніж пригощання адже все життя була оточена людьми